A hangjai. A homeopátia hatása nem több, mint a hatóanyag nélküli placebo -é. állítja az Ausztrál Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Tanács tanulmánya. Erről a vizsgálatról lesz ma szó, melynek következtetéseit 1800 tudományos publikáció alapján vonták le. De beszélünk a homeopátia körüli más érdekes kérdésekről is. Például arról, hogy hogyan létezik az, hogy miközben a homeopátiás szerek hatékonysága állandó viták keresztüzében áll, a közben a homeopátiát a világorvosi egyetemein tanítják, és a szerek többsége Európában, így Magyarországon is törskönyvezett gyógyszer. Gimes Júlia vagyok és először Boldog Kői Zsoltot a Szegedi Tudomány Egyetem Orvosi Biológiai Tanszékének tanszékvezető professzorát hallják az Ausztrál szemle, ez nem a legelső szemle. Maga ez a bizottság is már korábban is vizsgálta a homopártját, de számos egyéb svájci, angol, mindenfajta vizsgálat volt, német, amik ugyanerre a megállapításra jutottak, hogy a placebo hatástól nem elkülöníthető a hatása. Ők maguk nem végeztek kísérleteket, hanem úgynevezett szisztematikus analízist végeztek. Ez azt jelenti, hogy azt vizsgálták meg, hogy a témakörben megjelentetik publikációknál milyen állnak rendelkezésre, és ezek az. Bizonyítják el, hogy száfolják el a homopátiát. Igazából az két különböző megközelítés volt. Az egyik tanulmány az az volt, hogy 1800 publikációt vizsgáltak meg, most az ilyen szisztematikus analíziseknek a jellemzője az, hogy először megvizsgálják azt, hogy ezek a publikációk a tudományosság, illetve a statisztikát, illetően megfelelőek e Nem nézik azt, hogy mi a végeredménye, hanem csak azt nézik, hogy megfelelően végezték el. Ahogy a gyárszál vizsgálatot kell folytatni, azokat nézik meg. Megfelelője volt a mintaszám, például megfelelően állították össze a kísérleteket, voltak egy kontroll, amiket nem így tettek, azokat kiteszik. Hát alig több mint 10%-a érte túl ezt az első szűrővizsgálatot. 1800-ból azt hiszem, hogy 225. Így van. De egyik a másik, meg egyfajta meg a szemlélhetőség volt, amikor azért szisztematikus analíziseket analizálták. Tehát a szisztematikus analíziseknek a szisztematikus analíziseit, ezt 57 ilyen analízis nézték. a lényeg az, hogy mind a két vizsgálat a végre vezetett, hogy a homeopátiának, hát finoman fogalmazva, nincs bizonyítható gyógyító hatása semmire gyakorlatilag. Mit gondol, lehet-e a homeopátiát ugyanúgy vizsgálni, mint ahogy a gyógyszereket vizsgálják? Arra gondolok, hogy a a orvosok azt mondják, hogy ők nem betegségcsoportokban, betegségkategóriákban gondolkodnak, hanem tünetekben, és egyénre szabottan próbálják meghatározni, hogy egy adott betegnek milyen szerre van szüksége. Miközben a vizsgálatoknak az elemzése a hagyományos nyugati orvoslás szemléletével történik jellemző, ha nem az alternatív orvos lesz szinte egész ére, ugye hogy azt mondja, hogy a személyre szabadtan történik, és tudományosan nem lehet vizsgálni, meg ugye a páciens és a szorvosnak a bizalmi kapcsolatán épül, csak ugye ebben az a probléma, hogy a homopátiás szereket azért kell alkalmazni, hogy gyógyhatást éljünk el, és hogy mi megvizsgáljuk, hogy elérje ezt a gyógyhatást, vagy nem, akkor itt lehet beszélni, hogy most a személyre szabadta vagy nem, az egy tény, hogy gyógyul nem, vagy nem gyógyul nem gyógyul. Fontosabban a placebo hatástól nem elkülöníthető a hatása. Nem találtak különbséget, ez volt a konklúzió. De a homeopátiás orvosok azt mondják, hogy ezen túl történik a hatás, tehát jobb, mint a placebo. Borbé Katalin házi orvos homeopata Angliában dolgozik. Esti Judit egy konferencián találkozott vele. Megismerhetik szemléletét, ami akár hatékony a homeopátia, akár nem emberséges és tanulságos. A modern gyógyászatban nem szabad elfelejtenünk, hogy a tudományos ismeretek mellett soha egyetlen pillantig sem lőzhető az orvosnak az empatikus készsége és a személyisége és a varázsa. Tehát ez mindenképpen minden időben fontos lesz. A homopátiában azért ennél többet is teszünk, mert csak beszélgetni az nem elég. De természetesen számít, hogy hogyan interpretálja a beteg a tüneteit, és mi azt, hogy észleljük, és mi magunk hogyan képzeljük el, hogy ott meggyógyítjuk, és hogyan bánunk vele, hogyan figyelünk rá, ez mindenképpen számít, hogy érzi a bizalmat. A homeopátia lényege, hogy a megfigyelhető összes tünetet, valamint az ő egyéniségét is figyelembe véve, Abból a sok ezer szerből, amit nekünk tudni kell, kiválasztjuk az akkor abban a helyzetben legmegfelelőbbet. De amikor már nincs hatóanyag, amikor már annyira higítják, hogy nincs Igen. hatóanyag, akkor mi az, ami hat? nagyon szeretnénk tudni mi is, hogy mi az, ami hat. Én csak annyit tudok mondani, hogy attól még, hogy valamit nem tudunk, nem mérünk és nem látunk, attól még létező valamit, Szemülely Szignács valóban beleőrült és belehalt abban, hogy ő nem tudta átverekedni azt az elképzelését, hogy kórokozók okozzák az anyák tömeges halálát szülés után. Ebbe belehalt. Mi ennek az országnak vagyunk a lakói, és az egyetemünk az ő nevét viseli. És ugyanakkor hajlandóak vagyunk azt mondani, hogy csak azért, mert nem látunk valamit, mert nem tudjuk pontosan megérteni, azért a sok száz orvos empirikus tapasztalata semmit nem ér. Tehát nem tudom, nagyon örülnék neki, őszintén szóval nem is nagyon foglalkozom ezzel, sokszor elolvasom, hogy milyen teóriák vannak, nem tudjuk mérni. De a homeopátia szerek igenis benyúlnak az ember egészébe, és képesek valamilyen módon a világhozoló viszonyunkat és az egészségi állapotunkat befolyásolni. Remek. Ön orvos, képzett orvos, mentő orvos vagyok, és házi orvos, tehát ez a két szakvizsgámban. És hogyan fordult a homeopátia felé? Nem nehéz a homeopátia felé fordulni, ha odafigyel az ember a betegeire, és látja, és újból hallja a furcsa tüneteket, amikkel nem tudunk mit kezdeni. Valahogy az ember bele folyik abba a világba ami az alternatív gyógyászat téma körébe tartozik. Most a homeopátia hozzám mindig is közel állt, tehát ez, ez nem volt nehéz nekem. Nehézebb volt a praxisba bevezetni. Magyarországon ugye ez tiltott volt a 90-es évek végéig. Vannak-e határai a homeopátiás orvoslásnak, amikor azt mondják, hogy innentől nem? Én a legnagyobb bajnak azt tartom, amikor az orvos feladja. Amikor az orvos föladja akkor a beteg is föladja. Tehát az orvos bizalma a módban, az nagyon sokat számít abban, hogy hogy fogja vezetni az ő betegét. Fölös reményeket nem keltünk, de én nem tudom föladni. És ez a legnagyobb baj, amikor azt hiszük, hogy kizárja egymást ez a két módszer. Itt nem az a lényeg, hogy megakadályozzuk a hagyományos kezelést, hanem, hogy támogassuk. Folytatjuk a beszélgetést Boldog Kői Zsolttal, a Szegedi Tudományegyetem professzorával arról, hogy hogyan lesz valamiből homeopátiás gyógyszer, illetve arról, hogy ezeket a szereket hogyan vizsgálják. Van ez a hasonlóság elve a homeopátiás. Náluk úgy csinálják, hogy azt vizsgálják meg, hogy egy adott szer képes-e kiváltani valamilyen hatást egy egészséges emberben. És az alapelvük szerint, hogyha ez így van, akkor minden olyan betegségre, ami hasonló tüneteket vár ki, ez a szer alkalmazható. Egyrészt ez a mi világunkban nem létező összefüggés, de van benne még egy ellentmondás, hogy igazából ők vagy a higítatlan, vagy egy kicsit hígított terméket vizsgálnak így, nem azt, ami kapható végre, miben a, a gyógyszer van. Tehát mert hogy a gyógyszertárakban egész higítási sorok kaphatók, ugyanabból a hatóanyagtartalomból vagy hatóanyagtartalom nyomból. A másik óriási probléma, hogy a a kapható homopátiás szereknek közel a 90%-ával semmi nincs a cukorgolyon kívül. Pontosabban most már mint sokfajta homopátiás szer van, de a leggyakoribb mindig ez a cukorgolyó. Egy kicsit több mint 10%-ára ez nem áll fenn. Van ahol nyomokban található fajta hatóanyag, most nevezzük hatóanyag, mert egyébként nem biztos, hogy hatna, hogyha sok lenne belőle. Sőt, olyan készítmény is van, ami gyakorlatilag egy gyógynövény kívának vanat higítatlan, mondjuk ezt nem lehet homopátiák nevezni, mégis így állulják. Olyan is van, ami tiszes higítású, de ez a kis képviseli. És kérdés az, hogy ezeket jogosan nevezik-e homopátiás szereknek, hiszen a hígítás az, hogy egy náluk, hogy minden hígabb egyszer, annál inkább hatásosabb. Ha van benne semmi az a hatásosabb de általában ezt is jósként túl hígítják, amikor már semmi nincsen benne utána, folytatják a protokoll. Hát ugye ez, ez elad mond, hogy természet törvényeknek. Hát én német nem, nem orvos volt a kitalálója ennek. Ő nem tudta azt, hogy a világ diszkrét anyagi részecskékből atomagol áll, és emiatt számára nem volt ellentmondásos a végtelen higítás. Most hogy a modern tudomány ezt és a hármanak valami fajta választ kell adni erre. Azt mondják, hogy ilyenkor víz emlékezik arra, hogy milyen hat volt benne. Igazából ők ezt emlétek nevezik, de hogyha hogy komolyan mennénk, akkor azt. Kell mondani, hogy ez nem egy emlék, hanem valami fajta program csomagnak kell benne a vízbe, hiszen a szervezetet ennek az emléknyomnak nem csak emlékeztetie kell, hanem egy program révél a gyógyulás útjára kell, hogy vezesse, ez nevetséges nyílen. Azt hozzáteszem, hogy hárámban bevett egy nagy zdód kinint, és ugyanolyan tüneteket érzett nem, mint a malária, tehát ilyen láz, lemegy, stb. stb. stb. Utána megismételték ezt különböző kutatók, és nem kapták. tehát a legyás volt erre a szemre valási megfigyelés és helytelen. Nem igaz, hogy a kéné a maláriász hasonló tüneteket okoz. Elképzelhető-e, hogy ma még nincsenek eszközök arra, hogy a homeopátia hatékonyságát vizsgálni lehessen? Hát ez a fő élt két kettében, hogy ugye annak idején Kopernikus is egyedül küzdött az Einsteinnek sem hit senki, meg Darwinnak se, és akkor utána győzött mégis az igazság. Ugye a probléma az volt, hogy a tudomány embere küzdött a tévizekkel szemben. Itt pedig, hogy mondjam, inkább azt hogy a néptömegek küzdenek a tudományra a szemben. Lényegében a helyzet az, hogy ha igaz a alapelvei, akkor teljes mértékben át kellene érni a biológiát, a fizikát, a kéviát, ilyesmi nem fog bekevetkezni soha. Azt mondta, hogy a néptömegek küzdenek a tudományjal szemben. Gondolkozott-e azon, hogy mi az oka annak, hogy az emberek egyre inkább az alternatív gyógymódok felé fordulnak, a misztikus dolgok felé fordulnak, tehát van a tudományjal szemben egyfajta bizalomvesztés. Mit ronthattak el önök tudósok? Tettem észre, hogy a laikus embereknél két olyan nagy terület van, ami azt hát gondolják, hogy értenek, anélkül, hogy szakmai tudások lenne hozzá. Az egyik az a teremtés elmélettel kapcsolatos dolgok, a másik pedig a gyógyítás. Tehát én végzek egyfajta missziót, és rengeteg visszajelzésem van, és gyakorlatilag eléggé döbbenten állok még mindig, hogy mennyire biztosak az emberek abban, hogy ők abszolút tudással rendelkeznek, hogy már pedig ennek, ennek a homopátyás szernek hatásosnak kell lennie. De ugye megvizsgálták számos alkalommal, és a ausztrál tanulmány, meg minden más fajta tanulmány azt hozta ki, hogy nem csak az alapelve hibás, hanem hatástalan is az. Az emberi agy az nem egy ilyen logikus problémám megoldó gépezet, hanem egy értelem vezélet, szerkezet, aminek várakozásai vannak. Egyrészt, másrészt pedig legtöbben nincs teljesen tudatában a tudomány jelenlegi állásával. Vagy nem jut az információ, vagy hogyha eljut az információ hozzá, akkor nem tudja feldolgatni, nem is akarja. Tehát, hogyha valaki elkötelezett valamilyen gondolattal szemben, felnőtt korban bármilyen evidenciát teszünk elé, megjöshetetlen. Mindig talán valami indokott, ő, vagy a kutyája, vagy a szomszéd szertelet, és akkor meggyógyult. Valahogy az emberek az egészségüket, ami a gyógyszerek, meg a táplálkozásra kapcsolatos elsősorban, úgy érzik, hogy ezzel ők tisztában vannak, és valami fajta nagy összeesküvés létezik. A gyógyszer maffia érdeke, hogy minél a gyógyszer kelljen szednünk, és a valóban hatékony szereket és terápiákat pedig átolja emiatt, és döbbenetes módon mit bizonyít az ember, hogy nem így van. Még diplomás emberek is meggyőzhetetlenek. Csak amikor már nincs érve, akkor jön a durvaság. Azt mondja, hogy ön végez egyfajta missziót. A Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető professzoraként próbál nagy vehemenciával harcolni az áltudományok ellen. Az előbb azt mondta, hogy az emberek meggyőzhetetlenek. Akkor a... ön miért csinálja? Ugyan. Ha már valamilyen esmét magáével tett az ember, akkor meggyőzhetetlen. Tehát van egy nagyon széles réteg, aki, ezt nem tudom felmérni mennyi, aki nem tette ezt magáével. Vannak a fiatal emberek, akik szintén nem tették ezt magukével, meg vannak, akik azt gondolják, hogy egyedül vannak ebben a fajta gondolkodások, Móddal. Tehát az ő mindenképpen fontos az, hogy lássák, hogy a ráció az nem egy elszigetelt valami, a jelen van a társadalomban. A másik dolog az, hogy igazából az én célom nem ez a fajta meggyőzés. De az én célom az, hogy a társadalomban normális legyen kimondani azt, hogy a hülyeség az hülyeség, és ez konkretizálva és hogy a homopátia az egy nagy átverés, nem működik, és nevetséges alapelvei vannak. Na most, hogyha ez nyilvános lesz, hogyha az újságok, a rádió, a televízió, ezt ki meri mondani, akkor ugye először a szakmai szervezetek, az orvos, a tudományos világnak a szervezetei sem lesznek mondjuk gyávák ahhoz, hogy megtegyék a lépéseket. Ugye mi az Európai Unióban élünk, tehát Európai Unió szintű intézkedés kellene. Most egyébként, ha már itt járunk, Amerikában az FDA, tehát ez az Élelmészetes Gyógyszerű ügyi hivatal egy nagyon fontos lépés előtt áll, megvizsgálja ezeket a homopatriás szereket, pontosabban begyűjti a szakértőktől az információt, és a közeljövőben vissza fog térni a régebbi állásponthoz, hogy a homopátiás szereket ugyanolyan kritériumrendszer alapján bírálják el, mint a rendes gyógyszereket. És akkor innentől kezdve, hogyha ő komolyan veszik, akkor a homopátiának vége Európa bizonyos szempontból egyébként konzervatívabb. Nem biztos, hogy fogjuk követni őket. Európában a homeopátiás szerek többsége törskönyvezett gyógyszer, azaz ugyanúgy be kell őket jegyezni a gyógyszerkönyvbe, mint a hagyományos gyógyszereket, egy fájdalomcsillapítót, egy vérnyomáscsökkentőt vagy egy daganat ellenes szert. Hogyan lehetséges ez? Hiszen a gyógymód hatásossága körül folyamatosan viták folynak. Pál Tamás gyógyszerész professzort hallják, aki hosszú évtizedeken át a Magyar Gyógyszerhatóság az Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgatója volt. Az Európai Unió szabályozza a homeopátiás gyógyszerek forgalomba kerülésének egyszerűsített módját, és itt nincs tagállami hatás, ezt át kell venni valamennyi tagállamnak. Tehát az igazi homeopátiás gyógyszerek, amelyek egykomponensűek, nagyhigitásúak, általában nem tartalmaznak javallatot, majd a homeopátiás orvos állítja össze. Hogy hogy ő gondolja a betegre szabottan, ezeknek egy nagyon egyszerű bejegyzése van, a hatást nem kell igazolni, a minőséget kell igazolni, erre vigyázunk, tehát ártani nem ártat, és azután, ha benyújtják, akkor ugyanúgy, mint az Európai Unió többi tagállama, az Országos Gyógyszerészet Intézet bejegyzi a törzskeimbe, mert nem tehet mást. De hát a gyógyszereket placévóval összehasonlított kétszervak vizsgálatban szokták vizsgálni, ahol se az orvos, se a beteg nem tudja, hogy placebo kap-e, vagy igazi szert. Tehát a gyógyszer kivizsgálásnak megvannak a maga törvényszerűségei. Hogy volt ez a gyógyszerkutatás, vagy a gyógyszeralkalmazás történetében, hogy a homeopátiás szerek ki tudták magukat vonni ez alól a vizsgálati procedúra alól, vagy besekerültek kerültek ebbe? Mondjuk azt, hogy be se kerültek ebbe. Az Európai Unió tanácsának a 90-es évek végén volt egy, volt éppen nagyon pragmatikus állásfoglalása. A következőt mondta, ezek az úgynevezett alternatív szerek, amihez a homeopátiát is, is soroljuk, ezek egyszerűen vannak, függetlenül attól, hogy tudomást veszünk-e róluk vagy nem. Van rájuk igény, megint függetlenül attól, hogy tudomást veszünk-e arról vagy nem. Ha van rájuk igény, és ezt az igényt valahogy mindenképpen kielégítik, még mindig jobb, hogyha szabályozott keretek között történik ugyanez, tehát biztosak vagyunk benne, hogy nem fognak ártani vele, mint hogyha teljes szabályozatlanságot engedünk meg, és akkor akár az is előfordulhat, hogy olyas valakit kezelnek és szerrel, akit nem volna szabad és szerrel kezelni. Tehát ez az szabályozott körülmény, amivel lehet, hogy használunk is a betegeknek, de biztos nem ártunk. Most nagyon érdekes, hogy a homeopádiás gyógyszerek egy része valóban gyógyít bizonyos betegeket. Erre mondják a homeopátiások, hogy a szervezet öngyógyítását igazolja. Vannak adatok, még méghozzá nagyon elegáns orvosi folyóiratokban, hogy azok a betegek, akik semmiféle kezelést nem kapnak, azok között kevesebben gyógyulnak, mint azok, akik homeopátiás szereket kapnak. Erre szokták mondani, hogy igen, ez placebo hatás. Kérem szépen, ha a placebo azt mondjuk, hogy a szervezet öngyógyító képessége, akkor én azt mondom, hogy nem baj, hogy ez a beteg meggyógyult, ha tényleg meggyógyult tőle. Azért kell a homeopátiás szereket csak orvos kezébe adni, mert ha a beteg nem gyógyulna, akkor azonnal folytatni kell a kezelést más módon. Ez egy nagyon érdekes része az élettannak. Egy időben sokat foglalkoztam vele. Van az úgynevezett relaxációs hatás, ami minden stressznek a vége. Tehát a stresszt azt ismerjük, azt tanítják. Amikor a stressznek vége van, akkor a szervezet átlendül az ellenkező állapotba, amikor pihen és gyógyítja magát. Ezt hívjuk relaxációs hatásnak, relaxációs effektusnak. Egy 2000-es nagyon jó orvosi elméleti folyóratban orvastam. Kimutatták, hogy stressz nélkül is vannak olyan mechanizmusok, amik bekapcsolják a betegeken ezt a relaxációs hatást, amikor is a betegek gyógyulnak, mert olyan állapotban vannak. Mi kapcsolhatja be? Például beveszek egy szert, amiről meg vagyok győzött vagy gyógyszer. De ismételt izommozgás, ha vagy akkor voltam, és már ott is vagyunk a jógánál vagy szúrások, ott is vagyunk az akupunktúránál, vagy például akár az afrikai tamtamdobok, Afrikában gyógyulnak tőle, tehát szépen levezetjük az alternatív medicinának a különböző megjelenési formáját, ami tényleg gyógyítja a beteget, de nem azért, mert hatóanyagot víz be, hanem mert meggyőzi, hogy neki gyógyítani kell saját magát. Most ezt mondták abban a cikkben, hogy ez viszont kultúrkörönként változik. Hogy mi az, ami kiváltja ezt? Az Európa Európai ember megszokta, európai, amerikai, megszokta, hogy ő bevesz valamit. Neki aztán verhetnék a filem mellett a tamtamdobot, attól biztos nem gyógyulna. Az afrikai fordítva van. A távol-keleti az a jogától gyógyul. Tehát én nem zárom ki, hogy kisebb higításokban akár valami direkt hatása is van a homeopátiának. Én azt tanítom, hogy nagy higításokban egészen biztos ez a hatás jelentkezik. De kérem szépen, ha nem adjuk azért, akkor ez a hatás nem jelentkezik. Tehát ezért mondom, hogy ha valakit meg lehet gyógyítani homeopátiával, annak nem kell másik gyógyszert adni. Tehát akkor ön is elismeri, hogy a homeopátiás szerek tulajdonképpen placebo -k? Én nem mondtam ilyesmit, én azt mondtam, hogy ezzel meg ezzel nem tudok mit kezdeni. Mivel nem tud mit kezdeni? Hát az, hogy úgy fölhigítom, hogy már egy molekulás sincs benne, és azzal, hogy rázom, belerázok energiát, ezzel az én és képesítésem nem tud mit kezdeni. Mindenféle a magyar magyarázatok vannak, a többségét, amikor megpróbálták igazolni, nem nagyon sikerült. Még nem győzött meg, hogy erre miért nem mondhatjuk, hogy placebo hatás. Mi az, hogy placebo? Hatóanyag nélküli dolog. Hatóanyag nélküli dolog, de ez a homoepátiás gyógyszernek a definíciója is. Tehát itt már filozófiai mélységekbe merültünk. Ismételen véleményem szerint a kisebb higításokat nem tekintve, amit viszonylag ritkán használnak homeopátiások, nekem meggyőződésem, hogy ez a placebo hatás keretei közé beletartozó kedvezményes hatás jelentkezik homeopátiánál is, de hangsúlyozom, hogy ez nem jelentkezik akkor, hogyha nem adom neki a szert. És nem biztos, hogy ha valamire ráírom, hogy placebo forte, és odadom, akkor az ugyanúgy jelentkezik. Tény az, hogy a placebo kezelés hatásosabb, mint a nem kezelés, a homeopátiás kezelés hatásosabb, mint a nem kezelés. Az, hogy minden embernek egy kicsit más a betegsége, félretéve a homeopátiát, talán nem volna baj, ha eltanulnánk az alternatív medicinától, mert valóban egy kicsit minden embernek más a betegsége. A homeopátia kérdésben nem csak az érdekes, hogy a folyamatos viták ellenére a szerek többségét gyógyszerként törskönyvezik, hanem az is, hogy a hivatalos orvoslás oktatói intézményeiben az orvosi egyetemeken is tanítják ezt a gyógymódot. Vajon hogyan lehetséges ez? Boldogköly Zsolt professzorral folytatjuk a beszélgetést. Szeged az egyetlen orvosi karra rendelkező egyetem, ahol semmifajta alternatív orvoslás nem létezik. Másrészt pedig azt teszem hozzá, hogy a legjobb külföldi egyetemeken is sajnos találhatók ilyen alternatív tanszékek. Ez nem azt jelenti, hogy a hagyományos a végzőkodik egyetetlenek ezzel, de létezik. Tehát a Stanfordon, a Harvardon, amiért ott vannak ezek. De hát ezt nem érzi egy felolthatatlan ellentmondásnak? Hát, szemben megyünk nagyon józan észre. Hogy tanítsunk értelmes orvostudományt, értelmes biológiát, meg kémiát, amikor a szomszéd teremben ott a marhaságot. Hát ugye, akik hozzák a döntéseket, én azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy azt gondolják, hogy nagyon hogy nagy marhaság, de mivel pénz az egyetembe ezt be, hanem nincsenek tisztább azzal, hogy gyakorlatilag hatástalan terápiákról, hatástalan filozófiákról, terápiákról van szó. És a nyugati világnak az a fajta tolerancia alapelv, és valahogy ide suszkolták be szerintem az átveréseket, és hogy hagyjunk szólásszabadságot, vagy én nem tudom mit, de igazából nem szólásszabadság, hanem az átverésnek az engedélyezése. Ráadásul hogy az egészségünket veszélyezteti Szerencségen a esetében nem a, a kezelés, hanem mondjuk a hatásos kezelés elmaradása esetleg. Másrészt pedig ugye az ember ezt dob ki arra, ami nem működik. A rész meg erősíti ezt az irracionalizmust, meg a hagyományos orvoslás ellenességet, a tudomás ellenességet, hogyha ilyesmiket gyakorlatilag hivatalosan a legmagasabb szintű tudományos orvosi szervezeteknek a jóváhagyására folyik -e ez. Tehát számomra ez egy nagyon dolog. Térjünk vissza egy kicsit erre az ausztrál tanulmányra, ugye, aminek az volt a végkövetkeztetése, hogy a homeopátia nem jobb, mint a placebo. Én most azt kérdezném, hogy olyan nagy baj-e, hogyha annyit tud, mint a placebo. Nagyon sok orvos azt mondja, hogy a placebo -nál jobb gyógyszer nincs, mert a placebo minden gyógyít egy kicsit, a placebo az agy elvárásainak megfelelően hat, úgyhogy ha kell, akkor fájdalomcsillapító, hogyha kell, Ell akkor akár Parkinson betegséget is tud kezelni. Én emlékszem egy vizsgálatra, amikor placebo hatására valamilyen képalkotó eljárással nézték Parkinson betegekben, hogy mi történik az agyban, és bizony felszabadult az a dopamin, meg is számolták a dopamin molekulákat, ami Parkinson korban hiányzik. Tehát a placebo még ezt is tudja. Olyan nagy baj-e? Hogyha az, az emberek kapnak homeopátiás szert, és az placebóként működik. Több rétű dolog, kezdjük akkor a legvégén. Az a helyzet, hogyha egy kezelés placebo hatásként, élettani hatásokkal jár, az még nem jelenti azt, hogy ez a hatás, az élettani hatás, egyben terápiás hatás is, és a legtöbb esetben erről van szó. A másik dolog az, hogy rendszerint túlértékelik a placebo hatást, azt gondolják, hogy ez különféle betegség esetén gyógyító hatású. Azt kell, hogy mondjam, hogy... A placebo lényegében viszonylag limitált hatása van, főként a szubjektív szférában, tehát a fájdalomérzékelésben. De vannak olyan betegségek, ahol terápiás hatást is kaptak. Tehát tegyük hozzá, hogy vannak olyan kutatócsoportok, akik azt mondják, hogy egyedül a placebo egyetlen hatása van a betegségnek a szubjektív átérésében. Tehát valójában a betegség folyik tovább a szervezetünkben, csak mi úgy gondoljuk, hogy ez jógyító hatása van ez a terápia ránk. A dolog itt az, hogy Ugye a placebo érdemes elkenőíteni úgy, hogy etikus vagy nem etikus placebo. Tehát a hagyományos orvoslás is, a hagyományos gyógyszerek vagy a hagyományos kezelésnek is van egy placebo hatása. És ez nagyon jó dolog. Tehát amikor a beteg azt hiszi, hogy egy gyógyszerhat, hat, ez a valós hatás, a hozzáadódik, akkor ez egy pozitív dolog. De egyébként megvizsgálták ezt, és a legfontosabb pacibó hatás az orvosi kommunikáció, amikor a beteg autentikus személynek ismeri az orvost, és bízik benne, és meggyőzi őt arról, hogy meg fog gyógyulni. Ez a legfontosabb pacibó hatás. Én azt mondanám, hogy ez egy etikus dolog. Amikor viszont alkalmazunk egy terápiát, mondjuk azt mondjuk, hogy itt van egy szer, egy homopátiás szer, és ebben egy olyan hatóanyag, amitől meggyógyulunk, akkor mi a beteget. Tehát én azt Mondom, hogy ahogy lehet a hagyományos gyógyításban az etikus pacébot növelni kell, ahogy tudjuk egy orvos barátságos legyen a beteggel, ne azt lássa a beteg, hogy vannak paciensek, akik most érkeztek, és már azonnal bejutnak. Vagy valami. Tehát az, hogy legalább egy olyan atmoszféra legyen a amit maximálisan kellett hozni, és ez a fajta passzívó hatásnak el lehetne érni. Az átverés alapú, azt pedig nem szabad hagyni, mert ez egy becsapás. Van egy másik dimenzió is a problémának. Tehát, hogyha engedjük azt, hogy gyakorlatilag hatóanyagot nem tartalmazó szerek passzívó hatását alkalmazzák bizonyos irányzatok, akkor ugye meg adni ezt a jogot, a a gyógyszeréparnak is rácsánok olyan szereket, hogy semmi is. Gyakorlatilag minimális befektetés. Hagyományosan több száz millió dollár, meg legalább 10 év ezegét Fognának egy sima a és akkor azt rendkívül alacsony hogy költség csak hogy onnantól kezdve az anyomban kizerülne, hogy ez a maffia gyógyszeripar ez miket járt, és őket az anyomban megtámadnák, pedig. Hát hogyha azt mondjuk, hogy legyen patívú, akkor ugye meg kéne el a gyógyszerban Tehát én az etikátlan az átszerésen alapuló megközelítéseket elvetem. Nem tiltanám be őket, hanem ugyanolyan elvek alapján engedélyeztetném a volgalmazásukat, mint a hagyomás gyógyszövekét. A Tudományhangjai című műsorunkban ma a homeopátia körüli érdekes és vitatott kérdésekről beszélgettünk. Abból az alkalomból hogy az Ausztrál Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatási Tanács egy nemrégen megjelent összefoglaló tanulmánya szerint a homeopátiás szerek hatékonysága nem lép túl a hatóanyag nélküli placebo hatékonyságán. A szerkesztő Gimes Júlia, munkatársa Kulcsár Péter volt. 2015. május 9-ei adásunkat ismételtük meg.